Ba duela, aste batzuk jakin izan genuen, ondarribia irun, e, bueno, bazezkibolo talde profesionala desagertzen zela, eta honetaz ba, hitz egiteko ba, bai talde horretan aritu den e, lagun batekin hitzen dugu antzita erratiko e, kidea dugu e, aier tiri arte. Kaixo, aitor. Bai, bueno, bai genuen, eh, bat da dudarik gabe gure eskualdeko kirol eh, bueno, ba munduari, e, munduarekin serikusia duena, elitearen eh, bueno, ba kirolari dagokionez, referentzialtasun handia, baitzuen Ondarribia Irun Saskibaloia taldea eta eh, bueno, ba, umesurt, ez, e, gelditzen da azken finean eh, mundua gure eskualde honetan. Bai, egia saskibaloia... esan, Ba, ez ditu erreferentzia asko gure eskualdean emakumeen kirola orokorrean gainera erreferentzia ba, argia zen e, ondarribea irun taldea. Baina bueno, ba, gaurko egoeran e, ekonomia ikusita, ba, ez bueno, zen gauza, ez zen bueno, e, urbil zen jendeari e, sorpresat harrapatu duen zerbait, e, urtean zehar arazoak ondira ordaintzeko orduan e, jokalariekin. Eta, bueno, taldeko langileekin, e, eta, bueno, nere iritzi, segonda arazo bat, lehenik, e, aukera bakarra ematen zuelako, e, taldea, e, lehenen, lehenengo maian, irtetea. Eta, bueno, erakutsi du, urte honek erakutsi du, ba, ekonomikoki arazoak zeudela, Eta azkenean diru hori e, guztiz, bueno, guztiz edo gehiena publikoa zena administrazioek emandako dirua. Eta azkenean e, hori aukera bakarra ikustea zena e, bat zebait profesionala egin, e, kanpoko jendeari ordaintzeko eta nere ustez e, aukera edo egin behar zena zen eseri ikusi zertzen egoera, e, pentsatu e, ze alternatiba zeuden, mm. eta e, ba, guztiz ikusirek e, Gipuzkoako Diputazioaren dirua zela e, diru nagusia, agusia, ba, nolaz baita hori bueltatu e, lurraldeari, eta zerbait e, bueno, ba, lurraldeko jokalariekin, eta benetan, ba, Eskualdeari eta gipuzko zerbait e, emango zion talde bat sortzean. Behar bada horrelako gogoetak e, bueno, pausatu direnean, maigainan jarri zen direnean, berandu baitare izan zen, alde batetik ba haipatu krisi ekonomikoa, dudarik gabe horrek asko e, baldintzatu du, baita ere, e, bueno, ba esan dago, Naiz eta klubaren aldetik alegin batzuk egin diren, ba, bueno, jarraitzaileen e, parte hartzea esen inoiz izan oso, oso arrakastatxua da oso altua ez da. Bai, e, ondarribia irunek e, bere sorreran, niguste dut e, lortu zuela jendea e, urbiltzea, e, bueno, azken batean eskualdeko neskekin jolasten zuen eta horrek sortzen du harreman bat e, jendeak esaten dugu, bueno, zta, hemen dago talde bat, iristen ari dela maia batera, e, bertako jendearekin jolasten, eta horrek benetan e, ilusio bat e, sortzen du eta erreferentzialtasun bat. Baina, hori galtzen joan da, azkenean, bueno, ba, ala edo nola, batalde e, hori, e, E, lehen mailan e, mantentzeko ba, jarraitu da e, hori saiatzen, baina e, kanpoko jendearekin. Uhum. Eta hor galdu da erren florentzia altasun hori, gainera herriko ba, bueno, e, jendeari ba, ez zai e, mantendu, e, eta bueno, e, gauza e, itxusia ez dute adibide jarriko, baina jendea, Ez du bere kotzat sentituia azken urteetan taldea, uhum. eta guztiz gal, galdu da arreman hori, eta bueno, hori, hori galduta ba, f, ba bere kargarritasunaren zati handi bat galdu da. Uhum. Bueno, emakumearen parte hartzea kirolan, e, egia da, egueraz bueno, ba, e, berdinetan orkitzen dela Euskal Herriak oso antzear, baina gure eskualdeari dago kionez, esamarradugu ba, bueno, ba, elitean ari zen e, ba, emakumen talde e, bat e, genuela, ondarribia irun, E, etorkizunari begira, bueno, zuz e, nola ikusten duzu, e, aldatu daiteke referentzia hori, zaskiboloia momentu honetan, ba behar bada, e, begiratzen baldin badogoi maiako e, erreferentziak gertuena izango genon Gipuzkoa basket, basket e, taldearena, e, nola galdituko da zure ustez, Hemendik aurrera, eh bueno, emakumezkoen sahibaloi e, ba, e, taldea do mundua gure alde hontan. Bueno, esa en verdad Hondarribia e, irun 20 de ala ere, e, o, azken urteetan bigarren mailan zen e, Donostiako UPV taldea lehen mailara igo dela eta bueno, ma zalantzarik bilakatuko dira orain erreferentzia Ez du, zertan, izan behar, eta a, gabe errexagoa da, e, donostiatik erreferentzia altasun izatea, eh, provintzia guztiarako hemen e, saiatu, bueno, ba egon zen saiak bat, baina saia dago da, ba, bueno, e, punta batetik azkenean ez, eh e, guztia e, erakartzeko edo zen barneratzeko e, mugimendu horiek egitea eta bueno, ba, donostiatik egingo da. E, Doan hostian, bueno, ba, e, makume saskibaloian badira talde ezberdinak, lan oso oso hona egiten da. Uh -huh. e, bai, neskazein mutiletan e, ikastola guztiek dute kasik e, talde bat, e, saskibaloiaren egoera ba, oso hona den, hemen e, ordea ez dagoela eta bueno, ba, ikusi beharko daz, e, referentzia sartzen da, e, irunen jarretzen dugoten talde bat e, mutilien zein esken saskibaloia bultzatzen segitzen duna arazoekin, erroi izeneko taldeak ez baitu e, aur taldeerik e, kadete hamala urtetik gora, e, oraingoz dute bakarrik aukera uhum. taldeak kukaiteko, eta hori bueno, ikusi beharko da. E, e, zuk esan bezala, ba, umesurtz galditzen da saskibaloia, Eta bueno, ba hori da egoera eta Saski Baloiaren egoera ez da bat ere ona gure skualdean.